Spotify gaitik gaitzina bai azute. Tataiondo, eh. Spotify. Guazpalde gaindon gonon, gure saio danak agindu emanginen spotify kentzeko beak onartu, olas. Baina ez. Bai azkendu. Sei, señor, tú Onartu baina azkendu es. ez que es dicho que no, otra vez. Ori eh? ya, ori. Guaya de cita la. Ba, es que Hola, Spotify? Sí. Hola, o sea, or Haia ko Haia ko juzgado lo hemos se va. Haia ko Juzgado Internacional da es esta Europa sea, que el Tribunal de La Haya, esto que es. Bueno, Haia, ordo, No es ya no. no. Al meddo no. Haia no. No de Ayani Sí, ya, bai no. Sí, ya, ori, bado, batzu gite Ni, arguz kalare mailean gutxiak gura horreko astinen gutxi ginean, da gero izango zaetik. Bene. Uno a esta cota 20. Eskergasco. Ja. Tabarcau. Bani eskergasco. <gülüyor> Baespa ba, venta Tasia, tik, es. Ba, ah, ona no. ja Bjundu Jake viendo llegue a Gorga pasar a ver Duná hasta edo hori esanaldu. <laughs> <laughs> da, va das esan dakiko. aurte que están daquillo, ya quiero repetado ver que estáo allá. lixeriu. Jator, mo, jator, mo, jator, jator, mo, ba, sí, sí. Eskaldun jatormo. jator, sator Ba, eh. Ba, bae, bae, bae, bae, bae. Bueno, vasemos ba, enaitz. Aspaldeko. Ah, ba, miel. Oso por sinahak. Llegou Matheus iberes presentatxego. Hiri. Ez, espaldiote. Espaldiote ke. Programa ez? Bai. E, asko gustatzen jatak programatxo grabatzia zuekin eta uh -huh. eta e, oso luzein jatak denbora hau. Uh -huh. Hemen e, mikrofono aurrian jarri barik eta gaur beres ekipozinak jak se ire kamerara etortzeko gomita indostak. Uh -huh. Ire kameramai eta apozenaja, claro, hau, uh -huh. hau e, imaginatzena joan baina uh -huh. Baina ikusitxaba beste, beste rollo haukakonek, eh? Ixe dala ondixe. Ondixe hurre, zarra, bai. Lekoa, des, xikat, oh, bai. Euskal amenteko leku bat, ez? O, esan Bai, hau do, que... Bueno, nire torre jatake ik esan daukak hemen ez da. Zera, pelikulia emegra usuan, etxe besten e... torre jatake. Que... <coughs> bai, bai. Bueno, ba, nire falta mozeta dise zure txajutia, no inbitatzen, aspaldi. Yeah. Ni beteote no telefonoen beitze beira, zain ire, ire mensaje o... yeah. no ez balatorro. Ja. No invitatzen. Mono, no ali makurra intimitate zieneri hago e, eh, baino, xa naiz no, dau. Bizkenatxo horti, bizkat errren. Erren. Vale, ore gustat zer eh, bate gustat. Pase bip hase mm. mm. ortaiko akabatzen estien eh sarrar sarrerak. Oh, o, era. Vitalicio. Era. Era. Eh, nola biaste eh graoginian programa estiloko oso osea. Eh, eta dana mobiletik ezin gula grabo ginean dana mobiletik dana mobil batetik Orin dana du batetik xata, xata, xata, kabitzen, eta gero ba enginean bueno nik ez aslorek entzian ba gauzak bueno, ba, entzizko norrit eta neko kalioa hori dugu hameen torri me, mikrofonu jarri kabli bat ez di ez gero ordena hori bina izki zututat eta un, bueno ba, zaiat e, higueli bendiga horrea iregan bara zaire etxea juta jukeniz <laughs> Baori, no, ordena hori, mon berri, mai igual. Mugiletio eta dana. Ostia, e, e, eh, sea jodeo. Daia eh, posible, daia poso, netako, Bai, eh. bai, hau parafernalia unioso, Izanok ok, beti betilloso, eh, ritos ritos aldia. Mhm. Uh -huh. eh, ni guste juarte. Ritos, ritos, <risa> ritos al da, eh? ritos al día, eh? Ritos <risa> Ala, ala, ala. Ondo egiten. Bai, bai, rito sale amorratu eso no, ke tan mm. tan hartzotza sentzu bat eta mm. nere erritzailean izan okindala gujira arte. Da ba, nere ziarrua gaiteko hirtailea, mm. ritzula... hori tema on da diztik. Sí, Bai, sí. eh? bai, segi. Ja. Sí, sí. Bai, eta orduan ba gozaldu osteko teia, mm. eh, kanpora ba ser kanpora itenda algetaibeira, hartzena joan azkenego te tragua sigarrotxo batekin eta aura osorrito eh, politazuan, ez? Hmm. Ba, oh, bergeniaiz, genie pues, mesedes erretzeko ezaten o. Ah, es, es, es, es. es. <coughs> e, a ver, gentia que sa tengo "Bai, bizitzan indoten onen na erratzia ilatzia Hori dok, netako txorra hor. <risa> ni ni eta ta bizitza osasun aldetik eta es esto somatzen hementzat eh adatu jatenik. Nere problema izan, nire balana, nere seme alabak ni erratzen ikustia. Claro. eta orregen ibiltzen dituzuen ridikuluaitzen eskutuan erretzen eta hor yeah. gero eskuak garbitzen da hola illa alde bat da ridikuluis ridikulismori es bai, bai nere burua eskutatu osea eskutatzen ibili beharra mm. ekiditeko es nere seme alabengandik hori mm. oso oso fuerte apentatzen hori izan zuena arrasio nagusia hombre ni hor ire <coughs> rito ambiente au gustatze hor tatik ingonean igual pausoatatzea joan Eh, Juan, hori izatez handiak? Juan eta... <coughs> bueno, Juan, entzute eh, eh, nahi baldi maiz. <laughs> Gorantziak. Ez harka handiak. Eh, eh, atzea gunda eh, pipa bat, erosi? Eh? <laughs> Direktamente da, da kiston keilek eta. Kiston keile, puf, puf, puf, puf, puf, puf. Yeah. Lako batzuk eta eta, bueno, gorri guel, justu, ez? Bueno, horri iraganean edukin jauenek eksperientzia bat pipa batekin e, mm. baina oso saia do pipa neretzen ikastea. Hm, mm. orduan ah. saiatu nahi zuan, eh? Ja. Yeah. urte batzuk. Bueno. Ena joan lurto. Bueno, bueno, vale, nadie se enzaia zanik. Bueno, beto. Bueno, ni irritu saliano miel. Orduan vale, vale, neri mikrofonoa vale. ta aurikularrak eta hostia. Nik karri, rollo aurikari. Ekarri, ekarri. Pero es enchufa nuevo, pañamenta de. Eh, claro, e, e, e, e, ikusiate eh. i bi micrófono saudana aukeran. Danitzeak gero almodaila duna. Almodaila duna, bai. Bertuan, apoiatzeo bai, Artur, baiate, beintzet, nun bat jena. <laughs> no, Zorzeko xue, bai, es? Hori, jok, museumoteko be, espanak apoiatzeko be burdin zarra baino, ja. almodaila txau, hobiadok. Ja. Bai. <coughs> <coughs> jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, jot, E, ba bueno, bezarka da bat Zuzentzeatik neana Aurreko e, aztien Ba bueno, arki patrozinatzea txiken Denda baten barrun gaina Amua, abana. amua e, erropa den da Amua <coughs> Amua erropa den da Ni betian aneoztiak Bergaran jaok ez? Eh? Bai, aldanondo de jabetako bat Aldanondona eta, eta Eta anatxa guan, anbente hortan e, etzin bezala ez? Bai. Eta etorri wan, emakume bat Haneza berre, e, olgetan, olgetan benetako gau alnitxea, ni miel. Galdetzen etorri bai, zoa. <coughs> ni basea etorri ze zailan. Ez tegen pertsona bati, igiz zautzen, beak iez, da roi hori ez. Bai. Eta nio da ez no tregitzen. asko kostatze zitek. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta tipi etorri inoan, eta ez aintzen, zu hau altzea, bai. Eta nire bezu harri dintxan pixkat. Neu. <laughs> <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai. Neu. Eta egin zezan, ni penta honetan lehenko gauzik, ba, zinuan, zi, zi, hostia, honek, tipa honek, ematu nao, harrika, ontu zogek, zi, kontuz. Hori penta honetan, hasi bai, datek. Bai, bai, claro, programa baitzeko eta eniak guztoz da, zea, zene, ba, harrika efi, ba, zogek, horren, klaro, ez iso ez, zerre, hola, ez esan hola. Ha, Bai, gaina eh, ez togereza, ez eh. togereza. Ez ozera, pelan ez esan bertu zogek, hakin, ba, gikenin, ez zagoela guztatzen, ez? Eh, bueno, zin maz. Nenian, eh, <laughs> nola baita Italia, no, no baino, tainia bat, talla bat. Bai bai, neroso jaritzen. I ik imagina que custo Iñaki permenen la caldiana eta. I I orne, neroso jarzu eta asno garraxagatzen. Ergo, i, i arte eta asnok ir chiri vuelta ga, adi bes. Talle moteco, ik esunokena, eh. Es. Bai, bai, ba, tipo horta. Morido. Tipo horta, pizkat. hori hola gente, un Da bueno, no bai zona ni amo miel. I ez bali maisaren en berdeana pausatatzea emanda beak, indaxela. Bai. Indaxela jolas tuo eselata, Santi ba, bueno va ba, esterdan bizi zala, o bizi zian eta ezala ta e asko gustazikola ta bueno ba, perla, perla ona pausatze nutellada. Da bueno, ba, ne, hi, ne goizale, bai ni i ni goizale alaiu inatxean. Bai, oxe. Alconda ero siñancho ane bai. Alconda baterosinian. Bertan erosiona muan. Bai, ortuntze momentuun 2 minutun. Askarrañon. Goncha, eh? rira, ero siñan. Eta, eta guztuan atxaban, ja Ekintza zuzen horrekin Zaitik, olako Azkar, zaitik, ero Eskizuan sentiu e Txatu sentiu perkin. nean, da, txea, nola baiz Pentsa nean, Oste, Azkar, hul beste mate hartu Oziek, beste aldeatik pentsa nean Ezkitzau, goi, oinproatzen asteko txea Junbarroa, kamiseta bra, ra, ra. Eta jaba entxukoan guztua Nagaina ere, bizixek, hori ikarrezian, ez Joder. Aroa izaneko Pertsona nire, arroa Hora, esarka da esarkada bat, eta Egon eh, goga ja? Aroa, A -a. eta aroa, eta rak, omentza bai, du eh? Uste gende bat Amsterdamen. Amsterdamit orrizten, Amsterdam tortze siten bakoitzin. Tortze siteke eh, kale gorrieta. Bai. Han bisikok igual. Kale gorriko an, kale kale gorreko leengo <laughs> pixuan. <igual>? Eh, <laughs> no biar mitxoan han. No an, beste sarutzak adena Amsterdamen urus. Bizikleta, gochik <laughs> igual, la Igual. Ja ze. Bai, hotza, han abriua. Osaltze bat fijo, open o hue, Bai, igual igual es, eh? Igual es un recaço okupai. Café, esto caféata. Bai, ya bueno. Eta, bueno, ba, arritzengoan, eh? Amsterdamia juti programa ogratza, uno maten. Bueno, me estoy yeau programa ontan. Me estoy yeau. Bai, demo jaku, askotan eskatu eskero etorritzen da. Bai, bai, bai adibez Ignatius, eh? Nik idatzi nixoan, bai, email bat. Bai. Email bat ez, Instagrametik bezu bat. Bai. Eta zainatxo egondik. Ezti erantzun, ez erantzun goia, seguramente. Bueno. Baina, bueno, baño baño han zinean, eh, bai segi segi. Baila, es, es, es. Ondo, es, bai bai bai bai. Baix on... ikusi guanda. Es bai, bai e, Bertan eskituaren interview stake, o sea, eskitu ana ta orra. Baño bueno, ba, Eta baño han ikusi bai, geroan programa hartan gauz bat esanginean ezitan gustao, esanginean. Eh Vargaseketanik eta claro, presisu zauan, bertan publiku zauan, bai. Za, entzuten. E, direktun A bai, eh? A bai, kotxin izinuan. <gülüyor> <gülüyor> Forna mie, gordun. Iste entzuten, ez? Bai, entzun joan. A bai, kotxin izinuan, hori programauri. Kotxia izazua? Bai, ah, eh, kotxia jungitzen jung demorazun. Eta kaga, ah, kotxia, bargatzea tozti, txofer, etzea, ze, zea, zea, zea, zea, gero ikin natuzik uste, gauza pasatzen, bai, joan gauza asko, gauza asko. Eta, haren zangenean, Euskal Humorien referentek, Ez zagoala, ez zela, e, olako bat botak ginean. Ni, natxo guztua horrein. Vale. Natxo guztua horrein. Oin bazioek referentean ezako Euskal Humorien. Aha. Eta de antxontelari. Bai, badoz naho. Referenteetako bat. Eta referenteik ez zagoala ez zateko horiek, jakine, behiratu emberdek mundu horta, ez? Uh -huh. Zanea Euskal Humorik intxara. Katalogo ha behatu beo. Ah, niizia beitzen. Hor eta hor errebistatza bajota. Bai, niizia eta ordun bai ni horantz horro ezak ni ezanun o barkasak ez baina bueno, ni horantzo gani bai. Así que bai, ni ni antzontelaria, ez es beak eiteun humoriatik. Zitek eske ondo irutze zitek. Ignatios ikusten junuan. Bea, antzaoan. Ne ne. Bai. Bai, daixo ez ezan ez san, Ez? Aro Amaro. Aroaise Manichian. Aroan, atrementorio ki banian. Zu Antón Telleria za. Bai, esango zu Antón za. Ez dizania desola perkataras. Bai, Antón esan Jon. Sa. Sa. <risos> bueno, Antón, Antón. On Antón. Ja diola bait, programa Ba igual, va, igual, va, igual idea, kartek, chuken, bai, igual diak hartze hitzuk hemen de Da bueno ni Antoni, ba mendiken besarka bat, Eta eh? ta unematen, ba nealdi mai programa atgie. Eh, batea, ere bai, ba konbidetziogela gure zona onta Joder, ba, igual bialdez mesitxo bat egun. hau. Bueno, bai, ezagianik. Ni zaik gero eskeni hola humori et RTVE nak urte zite preparaut ez? Eta saiaitez zite horretazi horren. Eh, horretazi ja, ulertze joan. Nik adies hori pasatu baten anthonek, ez? Juanitzuan ikustera, anthonekin. Juanitzuan ah. ikustera. Bere bakarrizketa bat eta gero Ikusena joan Berrio bakarrik eta hori YouTubeen. Acabo igual ado. O sea, lógico ado o sea, Esto que esta esto esto hostia, qué fuerte es. Piskat magia a Portumoan einjatan nereia, ¿es? Ya. Es que ni güelneria de Garazúa se askotan, ha tema ekartzetzi aunin. Eh Neriz Baldi bate adibidez, beste batena Baldi bate zite pasatzen bai oneri Baldi ma. Pentsiat, ah, Ya. Noiz, ondala irua uste, ya berriz esan berdek Baina, hauen txanean eh, Berriz, nire zehar Razonalmente basaiat bai. I, direkto hortan ezin diat Ni, ze eh, eh, Hori teman el rollo edegi Neure burue berriz esaten Ja, ez noko guantau Kostau egezidek, temi berriz ekartzia Gure ertze joat Gure ari nire eta lagara zu Ige, gare Bai, Ni, bay, bai, bai, bai Ian jomba, bay. ia meleko gek, gamparan bai Eh... Bueno, hoje. Ni or ah, ya la cena chonilla, esan niñalo, auja esa anda. Posto no lo hartzi aurretik. Baina orain be etxa faltako. I beste beste laumba faltako eman. Bai, bai. Gure maidar maitxe e faltako. Bai, bai, bai. Gaur kontan gubi jo gen go programia, emate <truh> un bai Esto que torrio momentuan, momentu das. Esto que espero de torce i pez, baina bizitza sorpresa mata chilla. No, Sorpresao. Ok. Esto sorpresa. torrigo. Oriak. Nestarte gaue. Bueno, bapenas, es, geldi gutxean. Bai, faltan botako joau. Baina bueno, eh, compartido isangduhonekin. Ba, a ber, baño gero aurreo baitz Santxian, toro sala, ¿Vale? horreko bat. Urrungo Bueno, Temak. Pero... <risa> Amen. <risa> Bai, nahi, hilera ondizain juago, eh? I, bitu, iri ondo emango zean, ne bai, programia, e, e, irekitzi, eh? Da, presenta hori lanetan, ire ondo emango zean? Iniziatik ikustet? Bai, nire gustatzea datak, gaina, hori. Mm. E, azerako, azerako, sarrerak eta... Mm. Gia, augusteketa... ikusi, oina gustatzeak ondo. Mm. Bai, paratzen da... Dana asko gustatze jatea delegatzea ebai. E. Ze nere, nere eguniak igual bajaukatori atori, rol hori betetze juat. Mm. E, Lanean da, hola, eta... Mm. Ise lanetik. Ia, hori galdera una ok. <laughs> <laughs> galdera zasko diretzako, eh? Perpautetoriko itxalakun. Ba, ni, ni irakaslea nokizatez. Bueno. Bueno, e, azkenengo urtetan, irakasle lanetan ahabik, eta azkenengo urtetan, azkenengo behatzi amar urtetan, lanbideziketako, ita moduan. Eta, eta horren barruan, ba nire azkenengo funtzioetako bat da mintegi buru, hori, ba, nire departamentuko jentia ba, koordinatzen eta pixkate ibiltzena izena ordutegiak eta mm. eta e, plaza preparatzen eta e, arasoiak puntzen, eta mm. ba piskat erreferentia, naiz, nire lankideen mm. erreferentia izaten saiatzenok, ok, es? Ba beharrizunak eta e, asetzen. Erreferentia iz, eh? Mekanikako departamentuko, e, lehengo, esan mm. gona joan, lehengo, e, zera, eskura, eskuren dagon e, mm. e, perzonean ez ne. Ah, joan, ostia, kargo keke. Bueno, etxe gizat. Izen ahaukak ola pixka pomposo, ez, mintegi burua, baina, mm. baina oso gertuko sentitzenok ok. Mm. Eta... Mm. Bai, gustatze jatak. Eh, nire irakaskuntza asko gustatze jatak eta nire eginkizun hau be temporal, temporala dana, ez da la perpetua izango, baina temporal da dan eginkizuna asko gustatze jatak. Nire lankideekin e, mm. ba, ba hori, lankidetza hori eta eta behar izanak eta ba zela ze konpontzen laguntza. Oso ondoenez. No, bai, oso ondo. eta in seriecio. Ja. Ba behatu, hortik kampoa Hai? Ba zela hor daukaten rol Piskate zera e, Esango jo haue Ba Protagonismo piskat daukan rola Ba hortik kampoa gustatze gata asko Asko disfrutatze jugat beste bat mm. unbatek Orkestena banean, ero mm. erudaten banean Arisa, ero mm. mm. Bailo, putamadera, nah alimak Ikein, no, nah alimak niko Gaurko baintzat, Ikein Gaurko baintzat, Ikein Gaurko baintzat, Ikein Gaurko baintzat, Bueno, a ber, hamen tazkeat, bai jo, ahi izan degileno, erretzie, erretzie. Bai. Bai ni erretzaliek, geuta kuriosiek, geixo mateziek, geuta erakarroxo sentitzen auk jende horrena. Gerre duta, eh, gara, ni erretz, bi tema esanla tazkeat, eh? Gugel, ngoliu kontra jarri, baina bixi erretzaliena A ber. Ba, dek, hain, eh, hain sektore potentia izin da Mhm. Hain... -hmm eh gizarteen zati handi da bai. eta bain bestea barkeute eh, ente bat bezala irakurria erretzaileek ez bai. bonberuek bezala o, sektore bat bai, sektore gizarteen sektore bat sektoriek eh sei eh, indarreko basue eindun <laughs> azken urte gutxitan sektoriek ori, ez erretzaili sektorie hori, ez hainbeste erretzen oesten erretzen porque alabindarra eukite joder, ba, este egon kale este egon pankarta xume bate este egon este egon kartelik, este egon este ezer, esto egon da, kao, lanio izatean jakinda bora ni leheno baruna txauan ni asira asira tan eroite guena, sal mm. a ver, <risa> hain kruzabate, onde erretzai nikontra hori argitarbi, Zuzena eh, erretzai zuntzitzea hon ditu, hainiungo tapu joik gabe da, eta Bela uniko txagonin, erretzaili ostikak emantzizkoek arpezen. Bai. Eh? Hori hola dut. Eta ez bakarri erretzaili istitziu defendiu. Istitziu defendiu, bate. Eh? baino gizarte osu ge estitziu defendiu. Eta falta anak, ez. Ez kege, ez kege, ez kege. Aitzikiz, karo. Erretzaila, txarrenaok, erretzaila izatean, txarrenaok nere ustez, zati baten lotza dala, erretzaila izateaz. Hmm, hmm. Hori zinde nire well, ungolepe baju, erretzaila izateaz. Hori gizando, nik bizerzen jugat bentsatola badokratzaia me la pika esa demanda X5 token me Hori, sua, es, ikizena kemon. Hori, hori sektore haspi sektore bajao ko. Ah, a ber, ai, ze se sektora te exactamente? Errezailen artean jaok aspi sektore bat esa demanda me la xuda, esa. Baia penetan ser anarkismo, bai ba, barko anarkismo marro en punki si juguen en sala. Madre mm, ondei. Ka, orduan, onde horri pizetza asunto. berdin hako es, baina baina ni bat erritzaileen sektoree satie handi bat lotza dala erritzaile izateaz. Igual Nik igual Nico Labisi san eta horragatik extrapolatzeko ek, ek, bat e, e, zer guztira eh? Orduan horragatik, ja, posuen no defendiuko. Osea, por culo Mototech, hebenefitzuko este kartela e, en fumar mata, no bestia jeixa ser eta alata be, mm. jarretze juat nire 10 € gastatzen 20 zerroko kagetilla baten eta Bai, gero ja gero ya, sartu dutxan jasik baten, hori diferentidek. Bai. baino. Euskaldun, arrenztia zaten, i. E <risa> <risa> Ni falta motaia zoze hor. Zoze. Eh? Ja. Yeah. Zai, ja, zoze. Ez? Eh? Keha txiki gato. Eh? Igual huelga, igual huelga. Huelga bat, huelga bat. Baina, ezin doken, ezin jueken. Zio. Erretzaiak ze huelga ingo jueke, ezin jue lagarratzei. Ni ez da ertziena. Ah. La neaz jun, dirita. Es jun. Es es. es? Vai, vai. Eh? Bueno, ni hori aldeatetik atletik. Eratzailen aldea, mate mate, ne, así. <laughs> Sosia idazio, oh? gustoa Ni beti ertzaileen alde on hau, eh? <laughs> Ni ez naudi zien hori ta gue, la ertzeta. Ah, qué asko Ni bes, ni bez, ni besen hori o hori sea, gaiski pintatzen jaatak. ¿Es? Respetua. Bai. Eh? <laughs> Bai, bai, bai, bai, bai. Dar claro, hain geizkila etxera erretzalik, dano pentatzen egin egan, erretzalik behoa ezeka eh, aizila de respetu falta zenbesti. Bai. Es? Hori pentsabara ziuziuz da noi. Bai. Realmente bere eskuidea da joan zehien. Egen eh, eh, aurre batenez. Bai, bai, bai. Nero iba, eh, keile gau, zeh, jodijo adeta jarna darun. Bago enkampoa? Ah? Bago <laughs> enkampoa? Horidok Seine sí. joa preferentzia ez? Seine joa preferentzia, amen claro. Horre retzalli, horren momentu hortan eh, Altsaba joan piskat asko, asko irazio, ozian, porketa erna garrun Azi iran Dana retzalli, joan asko eintze bai Bai, bai, bai, bai Unha gutxi hono, analtxamento gutxi zaban Hor onde, bueno estigabe. Baina, bueno, tanadala Horre eh, populazio satia Undi badok, baina asko baxadok, eh Bai, bai, bai, bai, bai, claro Eik claro. aurregun e joanari, lantokira eta eskatu gara bat Zein egin Claro, a ver, eskai hay... eh, Estado kasliak. oso batek bere indertan ajarrik Sektore konkretu baten kontra erabiltzeko Aplastatzeko Ajun da, sektore horiste este defenditzen ya. Ja Es que zena epa Oine txio erretzen azteik Oine imaginoi erretzen azteik Es que zindek Se, banal deik baino Ni saiatu. nok <laughs> Ni no que se ha ido a tu no quererte, ni de eh, ritualidad de Hortan, ni de ah, ser claro, filantrópico Hortan mm. eh, filantrópico, mm. filantrópico apostrófico Hortatik ah, Antropológico, Antropológico no. Ultralógico Folclórico <risa> <risa> Hortik eh, ni se ha ido a tu berrio O sea, se han jugado para parranda de Hortan hecho y se ha robado a ti, se ha jodido Ya yeah. Eh, baina laiendo ke ta eso. Emoida bai, Sierra Ramos, ¿es? A ver, bai, bai, a saia tuino. Da eset. Da eset. Bema io estamos saia tuino que te ha echado ta cabita. Eset, agaña pentsatse Bai. Ni horitzaki realmente, eh. Esitzaki. Baina ni konfirmo joate eh, ya echata ez hartzen. Echata cabitzen. Ja. Nere horrena zugurina ezito rebaña. Sí, sí. Bai. Eh, eh, da, eh dato moduan etxei xatoso oihkoa da, baina nik lanajo narretzia i eh, serai eskar. Eh. Eh, xago hipnosis. Vale, vale. hipnosis. Hipnosis. Tipo, que se ha dejado en causa que se ha tenido Ibilisua, Neri. Da si negra que vale. ja. eh, Juan, tipo, a un a dar a Jottenjavik. Eña le queda momento eh? a tener Ancherky Moregoat. Ancherky Moregoat. Ni no, y ahí sí, notizadoría. Vale. Ahora, música, pica, arreglo. Notizadoría, música. Vai. Erdea, si se juega, tipo, ¿a Vale, Erdea, ¿só no? Es, asunto, que, yo no me acuerdo, no son dos Ls de Juan, vaya bueno. O sea, de Juan... Eh... Oh, no, no, no bajado y ahorro salsalyo. Vale. Aparece Hola, buenas tardes. Sí. Eh, ah, vale. bueno, ahora, bueno, ya has, ahora ya. Ahora mm. eh, ya yo te voy a hacer unas cosas. Pero perdón, ver, perdón, perdón, perdón. Tú has llevado a, a dejar a de fumar, ¿no? A ver. Has dejado, has venido a dejar de fumar, ¿no? Tú. Sí, ¿cómo te llamas o no? Yo me llamo Nate Bueno, Arraste. yo soy Ñaki Vale, ahora sí podemos yo tengo Ya unos, podemos empezar Sí, tengo unas reglas sociales vale solo Bueno, tú eh, Has venido a dejar de fumar, ¿no? Sí, sí, me han dicho Que para venir aquí y tú y noticias Y si yo dejo de fumar Vale, pues bueno, tú ya Ahora escucha, escúchame Y eh, ¿Vale? haz lo que te digo, ¿eh? vale Empieza a respirar, respira Respira. ¿Tú has fumado ya el último cigarro? ¿Tú has fumado ya el último cigarro en AIDS? ¿Es una pregunta o...? No, no, no. ¿Tengo que responder? No. Ah, vale. Tú cállate. Es que no has hostia. dicho nada. Hostia. hostia es que... Cállate. Parecía una pregunta. No. Vale, vale. Es que como no preguntas... Venga, vale. Perdón. Vuelva a notizarme, señor. Mmm... Ya has fumado tu último cigarro. <risa> es que habré y ya jodido. Vamos <risa> la Xuan, tipo, vale, vale, vale. ¿tipo a ver, es, es Un intentado. Es igual, eh, vale. es igual. dejado te... el último cigarro, de fútbol. De fútbol, no right. vai, Hola, hola. Daniel San Juan, tipo, ahora Joven Javier, que no Hostia, es la chocomoni ¿Horidoc? ¿Va a de San Juan? Igual lo haría la secreta Bueno, está guachín Bueno, vete la agua Askenin Va, bueno Oye, dudando Onde ya no es Va, ño, si notéis a Orión Dice, ve, la nada ¿Y notéis a la gente, Ni posinajao, ¿eh? Vueltao, Hola, puedo Quiero empezar Quiero volver a empezar Vale, venga, pues Ni posinajao Erre está y es esa tía, ¿eh? Posinajao Va, bueno, tranquil Ahora con ne es algo Beti mate posa korrientin alde igeliciñi junin ez? bai bueno ba bueno da batipa senza jogen ondo jula ez? es bai oin parandana ta zen batzutan erosina juan vapor bat nikotina barekoa bez si no mierta tan senza jogue gero... baina ya ja, ya ja, ja. a ver oin jogar bi ni se pensa zi tener zali virus ni Oini, oin, olke ditzen dut, eidin. Bai. Baina beste tema batea sartu bai, beste la... Bai, bai, bai, bai, sarto, sarto. Eskarra, no, eh, claro, eh, eh, eh, eskarra bai. claro, ni ematen noen hauen kontu, eh? Bailok. Karo, erratzatik hartzen atxiek direktament te estankota, eh? Bai. Karo, ni petipentzai zindia. Karo, osti, imagina estankua. Ziran lan seguru guan. Bai. Lan seguru guan, estatu pagatzezian usteat, eh, bueno, o, lokala behintzeteo, txosebazio gor, eta txase, bububububububububububububububub Vale. Vale, beti lana douan, lan gutxi ez. Da no la va vaigo ambient relajado, eh, ta es? Astaro Eskarra. Ba, eh, vai, hola, Donteriuche, eh, eh, puru eroslijet, se, eh, ¿Es? Esto que no? eh, pescarixabate es. es. Es Es Es. Bai, bai, bureñete Vale eta orain zer da. Ertzaileek gutako mm hostiozisteak. -hmm. Dastan gugu chimerkoia. O o eraldatu. Eraldaketa. Eta eraldaketa susen badengatxo. I oraintze momentu hontan. Enare bakoitze beri indik, porque batzu on claro eh eskaparat eh on ja hmm. on ja esto le e, purue purue deskaputxatze deskapulau Deska, des, este deskapulau ezaten, ez? Es? ez es. deskamotxe hau <laughs> ez es. purue estratos klera hori duk zeo... que... gillotina baso bai, bai gillotina purue hor zea, ez? gurre koloreko tak hori o e, tabakue gortetzeko naruzko petakabat, seabat, petakabat o petakabat o, o. o inkluso petakabat bai, bai, bai e, alkolera tegue bai, totalmente eh? bai bai, Horxek este jo ikusiko eskaparatea de gaten Da ikuste bat juk biharren plano gaten Zekaro, saldoen behar txiberi bai Zaharraketu tegu Zidukadukatzen, ordu Eta gara, oparitxe gore Ez, irize rolar dide Ez? Da bintzen fatatze bat liburuk zodek Liburuk Liburuk Eh, u oh. well, Aurregun, ni claro, y jutenia autónos ya están ba, liburu batzu gustatu dizte, Ze liburu daen <laughs> da. Ote, hone ja na no? beite, hostia. Liburutegi batitzen mazam ezela. impresionante, eh? Están coelcar. Bueno, well, orido, orido, orito rejatak. Bai, aire eh, seguramente gustago zio irakurtzi eta sea ta, ba, liburuk. Eh, Navarra un maso que ondi gene materia, la beta gua. Eh. Ba, este ata con da bolzuk, zoska. <laughs> Boltu Boltuek okay. Baina eh? bueno, Osagaiak Osagaiak ez ezaten eh, Kondimentu Kondimentu ez Mar ezaten Marrokineria Ko, eh, Komplementu <laughs> Komplementuak <laughs> Komplementu Txapelak Zinturo, eta yeah. Ezea Ezea Ezea Ezea Ezea Ezea Ezea Ezea Ezea Eta bai, bai, Eta Eta Fuertiek e, Hau esanian Tema eta, eh, lagun batekin, ez zela eh, Eta Kursamen txea Laun bat egin Ezea Batekin Kompratan zauan Eta Zet Eta Bixok Niku zinez hozakak zakarrela eskutan. Ematezien zakarrela, txakur txiki hau eta eh? jantzit emateuen, txaur pute, ba, respetuz. Respetuz. Respetuz. Puta, respetuz. Respetuz, eh. Ba, ba, ba, eh. Baina txakur, zera, ba, ba, osek? Bai. Eh, txiki... Txakur humana idar, bai. Bai, ba, bat zakarrela ematezian Bai. Baina, fija honetxean da, gazta batuan, ba, <laughs> gaztaia. Gaztaia asuan? Bai, ba, ba boltzi etzen okiko da, gaztaia zakarrean. Besarkatuta. Bai, besarkatuta da, zaitu, Kutxundue, kutxundue. Bai. Eh? <laughs> oh, bai. Gazta kutxuna. Bai, eta... <coughs> komentaxo, ja, ezke, kutxundue gaztaie. Ezo, jo, eee... Eh, eee... Eneen joan, ezean, ezean, ezean, eh, barri betu eta behatzen, bai, kriston gaztaiea, estankun eroazien. <laughs> bai! Bai! Kastai estankunda, bai ortsa saltze betatxe azeta. Ostia, eh. la ostia. Bai, ok. bai, bai, bai, txo garbi ya. Sektore oso... Ara zuntutxo garbi. Oso idekia, ez? Eh? Galo, claro, da ni estankun... Eh, Estankuen txago ideiatxoa demateatik. Higual, oh. klaruz joak esteo, elaber, eh? Ideiak hori... Baino, ba, nik ingorian ezin goban totalmente arpexe aldau, jata derrepente, ez... E, tabaku saltzeunan lagune izate din plan Kaxoa, zelde honen zen mogu zen Zerra, irupakete Ah, bitu txikli gato horre galo Ah, bitu menxeru dugu zuomen Zinberdin hola, urte tan, mantendu Olako konfianza bat, olako eh, Zaitu, eh, berbente Buu, beste harpe xera utzi Dadana eh, Erretzi latzeo mobidak Zeritzeko? Erretzi latzeo mobidak Ja beha seke, ja saltoa Nureta, <laughs> korrentin alde, gerir zen <laughs> Nicotina, ciclos para dejar de fumar. Ahí, eh? nicotina se, ah, partix, dana hola holako. Ay, ni hori, ustea. Hostia, oso ona, eh? no, usan usan... salto, digo el casoides igual. Pues somos antiestanco bat. Bai. <laughs> antiestanco, anti baina antiestanco. Ahí, bai. Hostia, ba, ok, eh? ni gustacho iste. Horri pasat xema, ni gustao sitan. Et te volverarak eta hola, infusinuak eta. Bai, infusu. Hola cosa que, bueno, Bai, bai, ez dak, gaur egunen ez dakit, estanko batean sartzaiz, eta estakik, ez? ez. E, Neitok gau jateni parraldian sartzia momentuaren baten e, estanko batean ondoti pasatzia, eta enbote joan arek, e, boi, xe, dozer gauza. Enbote joan e, geixau loterisa saltzeko zer bat, hanko pantailak eta telebista eta zerak, mm -hmm. benetako estankoa baino, ez? E, eskutuan, ez? Estabako eskutuan, eta hola, droga... Abai, eh? Bai, bai, bai, droga gogorra balitzen. Parraldin, bai, ja, gero, ja, beste kultura, eh... Saneyat. Es saldo unamente aseo baño yeah. eh consumo aldetieta o eso diferente, esa Legalado que Saneyat sea tan centro oficial ¿e Saldo Iva eh, bueno, <laughs> Sal <laughs> <du> <laughs> eh oficial, oficial No oodok, eh, maño? Ah. Eh, ah, Normal, es pico. Emen askozkarua bodok, eh, iparraldean baino. Ah. Ah, claro, normala, es. Claro, o sea, eh, claro. Claro. Vale. Bai, bai, bai. Que hay que no intentarte con la homeopatía, saian. Eh. Eh, <risa> Barrengaleko go... sei. Eh, bai, bai. No yeah. yeah. yeah. De formación, no formación de estia con ¿eh? Con bai, bai, bai, bai eh aurregoaten empatiaren ingurugaina ere e, erdi esku jo ginean eh zuzendaritzeekin hostea bai, ba, eskolan bai ni hori ondori undur, hori gaina babozba da azurati itzaizu hori sustaizu oran, bai porqué ez dice eta hori bueno, suru iritsi izango ba ni ez da adibidez eta siluan ba si eske a ver itanatizine ditzenola holari bai bai gure eh caso se andarizan baldinago se matei or se sose si le dan la naizaga y homa patechi ni puta y eso ni estaba tempo zela guretia josita jago como patea potes ondo de potes de potes y eh de potes eh joyero che sartu ga Gara, gaur, igual, ola tema degin txik, baina bueno. Bai, bai, hortan eh, goiazak, joia Joyerisha... deixa... <laughs> ah, hemen, eh? rekonbertsiño industriala beha jo, rekonbertsiño komerziala claro. beha jo. Ostia, hamen, gaina Se... programa hortan erten zen pijaman den di eta hori de bai. Eh? Bai. Ostia, hamen nubile riba sortu hori deago. Eh? Ojo al Cristo, hamen... Eh... Bai. Iri gintza, zer da? Dendagintza. Iri gintza de departamentua. Ostia, ez tu. Separatzen joia deixa egin ba. Peni matezi, eh? Penia. Ja. Gain behera totalien zaudetak eta baron hurri eh? Nola posibile eh, penies sentitzie hurri eh, <laughs> ez, hurri ezako, eh? Brillanti zaltzi, beh? Hose ja. brillanti, gehuza. Baina ez alda, ez alda atzeaka ondi batekin. Gara ibaten zoze ostentosu, zoze ondi xe, ez eh? altsan. Bai, eta oso oik. Zuan Osuan ostentoso baina era bena oihkua da bai este. Bai, bai, oihkua, claro, calle Mañanza urrezko colgante Urrezko colgantean, colgantean. Ondo. Eh, urre sedia, ez? Urre Komprolo. Komprolo baten. Ona. Mm. Zanai huat osoikoa suan, urrezko elementuak gure inguruan hitza baina claro, hori or, be, hori dok. Bai, oina dibiz, txino bateko, mierdak, txino batek, azot gexo fakturatzi, joieribate baino, hori indala urte batzuk, zinpenseabli zingua, ez? Zene, eze mierda ari dezaltzen pertsona hori, respetuze, eze, txiron dezaltzen joan, ozei, dana este mierdi, batzak, haus batzuk, papela eta, kodarnu eta, zegoeski, ozea batzuk, baino dek, behan, karakteristikatako bat dek, ez da la esko... Produtu ez? Es. Ez tokaldezkoa, ez Ba, biu be, eh, bai ba, Arrapari pasaren txok Gal, ez es que gaur egun eh, pentaten azteita Joiarixabaten zeta, zeta goia Joiarixabatea, zeta ra, joan goiz Zeren Ser, bila Zeren bila joan goitza nahi biazik Okurtexak eh. Erlo jo bat, erlo, jo bat. Ba, erlo jo bat Erlo jo bat, eh Baina, bai, ez joi askoa Ja, galo claro. Ni ni adibidez, reconvertixio hortat noiz no salto, joder, chic. Stan ku egin den bezala, ez? Ze a noiz noise alleguan hori reconversiori. ni orain ez udat. Joder, dice na. Bai. Bai etxean dauepe, etxean dauepe hor idea idea novedades que chepat. Bueno, ba ni asko asko eh gustatzeta hemen dago puntuta erral jatorrak. <laughs> <gülüyor> Ahora yo ni na idea que eh. Y lo gacheta saltó ya. Bai, he? bai, es tío. Eta eta piskate ne gustatzeta eta ke. Es que youerto lo gacheta oñarte, gaurko, gaurko programa. Oso esa salte, joya, eta también piskate. Vale, hauditsu jarreko jau. Jarre. Hauditsu jarre. Ni asaltzan tipo ren aurrien, eh bai, igual latxo goñoalde, goxo batzunalde, eh. Claro. Posibleek. Temporia pasado? Ben igual bai. Igual bai, eta igual ez. a ver, zapazatzen. Abar. Hola. Molita, eixo. Bueno, Erdal Jatorra gero euskaren alde. Claro, itz. Seu so esba, es? Ba, es. Espanyola gero euskaren alde. Ebala, hostia. Alde. Es? Perzik latin aldea esela egon, baina esen. Oire, posibil. Gauru ni? Es? Es? Jartorismu Jartorismu Bezarka Ogin di hau. Bueno Korrika Korrika Badator Ie, ie, ie, ie Gusto hagin Alden atxio Totalmente Korrikanen alde E? Eh? Dino Korrikale Jendi alde Ez azko Da gutxixo Korrikale jendi e Korrikanen Otin alde E? Eh? Hor sortzilo Milikinometro Eten Aproxai ez bezala Euskerin alde Idala Euskerin hori Euskerin hori Euskerin hori Pantomima hori Un hori pantomimieegi. Iundero korria onriz dekinak zati baten beste batenez. Igunero korrigeta dute maiz muineekinak Hor justko izeek garrantzi battik. Iigozin jotemari maz korriexea atzaldine bai eta gola egunero. korrika apahau, Haigin beko goan haan ez ju korregeitza? Simplemente pankarta bate utzi eta antxoan t salloa jotzen. Hola ha? Paziran, apapaa, abilz. O sea, Datzelizuk, mensajetxo mensaje bat harri dagur. Bale? Eh, Zer? Zor, zazatena oh, ez zuke bai, zan? Atzitie, zan? Atzitie, ez, es, es, es pasko. Bale. Eta dero, hori aldeatetik. Zer bat, zio gustatzen ez zerra, zio kostatzen ez zerra, hori korrikatia jutik. Zio kostatzen ez zerra. Barri jean, ma kelleu eskal amientetik. Zimaz, zimaz, zimaz, vale. Gabi, eh, erdal jatorrak. Erdal jatorrak, ba, eunero kotasunien, ba, jator jator intentatze benak euskara zeke, baina ezte lortzen. Jakinde, hori eh? bergan lepozio lau. Eh? Jakinde, baina, ja, erdela zeke. Ba, hori, zikero hori bai, ba, lori, eta umiei, eta hori dana, buf, totalmente bai, Euskera, ze, ze, ze, no ca. Se pasa, se. Mira, lleno mierda, se llega. otea. Se otea, ay, hostia, sebaotea, sebaotea ahí, ahí va, Por lo que sea, erderas. Bueno, ih. Geneori ere, euskararen alde. -al ya, ya, ya, ya, ya. Da un hortanselillo, ay eh? eh? Parres. Parres. Gusto, emocionaute, a Emozionaute, korriki dauken derra horita Gero, incluso igual, eusker gilde daula igual pikau Igual pikau, igual ez es gustau Incluso es gustau Gero, korriki bukau, da, ya erderaz eh? Setzun erderaz Eben, sali, persona, de, ba, igual, han erdaldunen bat Jo, es, bueno, es, igual, erdaldunen bat, es Esta gine euskeraz es, es, es, mitiko Beti erdaldun berdino mendegaina. Berdine, berdine. Korrelak, korrelak batatzen duna. Joditzea. Zeraz, arraspetuz. Arraspetuz, miel. Hale. Eh, zultotal. Gero erdoraz. Daitziu inorre. Euskara zestak inik. Deixo, dana euskaldunek. Bainio, bainio, txak. Erdal jatorra, txak. Jator jatorra, bainio, erdoraz. Ja. Español jatorra ere baina ziog, eh? Zisti ulik, español jatorra. Corrí que echarlo hecho eso, ¿no? Corrí que echarlo, ¿eh? ¿No? que se oscura a hacer yo? Esta, esta, esta microgramo, ¿eh? Eso sea, esta es, es la tamaño, microgramo, microgramo, bates? ¿Va, bueno, va, que, de quisto, indar, arre, ¿eh? Vámonos, vajenteos, tíos, que ahí. Corrí que era el final, ¿eh? Corrí que era el final, esto, ¿eh? Y aquí esto, ¿eh? ¿eh? Aquí esto, ¿eh? ¿eh? Baina urre vaso que corre que que bere que Eta bueno. Ah, mendiva corre que bai, corre que bai. Español jadorra bai. Esto jadorra que bai. Año pedir bai, corre quenalde. Eh? Venga. Repíga se neu, ya Nico. Bai, bai, bai. Hostia. Eh. Se, se. Au, <laughs> ere. Ostia, nene. Zu ehere bai. Anda <laughs> bai zatinek. bueno, sé. Bueno, ostia, eh indartu, eh. Au, o sea, persona de indartzu eh ortan, eh. Vaya zarote, e cousi ani pizkat, ¿es? Pizka bai, pizkat. Rentintinei mesela, ¿es? Mintuta. Ni Bai, urte. Se un necesitar. Baina, hautza da, bai, bai txixi, ate... Bai. Erratik, eh? bai. txix, erratik batetik, gero zonatzen bastapaina. Amstardanen, no, zautu goginean <coughs> igar. Bai. bai. Ostia, eskakao, momentu handu ditxea ekartze jok, eta gero... Zene, tipu, ega euskeriek? Ose, e e korrikak. E korrikak. Ah, eskerrezko. Bai, korrikak momentu handu ditxea ekartze jok. Eta... Nikulertze joa, ia, urte-zurte, eta... E, bueno, urte bihurtes, ikorreka bi ospatzen den moduan, ba, ostia, ikustia garapen bat ez da gola, eta alderantzezkoa, ez, e, atzerako garapen bat da gola, e, babai, ba, eragiten da bela, ez, eta, eta gaku hor da gola, ez, eguneokotasuneko jatorretan eta eguneokotasuneko e, gure erabakixetan, ez, Eta orduan ba bai, Bartal Jatorrak ba, hoexe, emozionauta korka torenia, mai quero una usteko eh lanekin ez. A ber, nik <coughs> akaratzi nei konian. Claro, hor so ze llegenin, eh korrigalajean zatiat, eh. Eh, so ze llegenin, soze Renalde, kontu y kosta mertzagela die. Bai. Horratiz adenia nik hori. Ularta juat. Kosta mertzagela etie. Adibidez adi nereas, ni korrika. Ni korrika de puta adibidez. Ni cadea mas urte ni ituanian, ni ituan azkengo nere korrika aldea aldea mas urteekin ma i ma, korrika ondomongo. Ni cadea korrika. Zas, neta o simboliza txendik soze sufrimentoa dat daola es. Ser <risa> korrika ertetzen, es, venga, korrikan goiu. Soze en goiu. Seo <risa> se diferente. Se se amen, sufriu en goiu eta gure partetik jarri goiu eusteko. Euskera hau, eta, bueno, batzai, e, nire ustez botazia, botatxaldea, eh? da, ondo funtzeno eik e, korrik asuntu honek. Bai, bueno, ba, adibidez, aseako apaisa hau irten zuana, asean izan zuana hau, asean eh, irten, zuane, da, irten zuana, sotaniak inda irten zuana, eta, zeako hau. <laughs> Are sufriun, Juan, korrik. Nitea egu, si. Leleengo taiko edizinotan. Ba, lelenko... Ah, leleengo taiko Bai, leleengo... <laughs> Gaurreuna, ¿es? Ah, diseño tan oye, gente que sufren Juan Correca, normalidad ya, prepara, Es que, <risa> que <risa> iba con el contraculo Archaña, alguien de beti azpimarra en berdi. Ori azpimarra garriara. Azpimarra garriara. Ordun, jeneraten mercosean, aiz bertzotan, i inoiz este bertodan, ez? I serdiche atakoban, ez? Horba, i in bertzotan, i ze jun corrieta. Claro, an tokis ke ti corriga. Y... da, sea tanan cheche ya. Igual fosquitos, amai fosquitos han, igual. Adividez, mosquitos, mosquitos, jarríos, alderdos, mosquitos serios, Clara I mosquitos jaten, la ori esas en verde. niretzako zentsu bat edukitzia. Yeah. Ja. Eh esati, bai sai en ditchat, la ro milla kilometro korregai. I eske eunero yo <laughs> kilometro. Si más berre segura za ten hecho. Eh, bai bai. bat. Auda tipo honek zagan daen kausanetako alderdi bat. Aude, tipo, <laughs> Diru izan harrokoz aus. Bai. Eh, Ximun. Vale, vale. Ximun Gustatzeak? Bai, Ximun. Nero baina honein movida zobat. Vale. Ba Izenain. Vale, ba vale. Ba Un do hawk. Niñas carrera, Mariñitu zko da. Venga, vale, vaya ba ba hasta ez, ez. beste Alderdi xa piska politikuak. Bo. Ordua, bueno, eh eh Ardal Jatorrena ta Bai, bai, bai, bai. De las ciudadana que tagero eskia sumia y tagero umia cardo de hartzen da vena, ba hori, hori autopolitikuak. Bai, i Eta realidaden parte dek Realdean Eta dere duko linetako Momentu baten trako... Hori pasako Momentu baten korrika seguengoik Korrika seguengoik Bara jendik nahi dik hori goti eh. Jendik Esto da nahi dik unero euskera zetxe eh. <risa> Jendik korrika itean ehok Jendik korrika goti nahi dik Korrika ite Jungotu etxai, Adibidez etxaiat Emen dik Huan eh... itxon por ejemplo Mendik ze daño Ze haokau Eh Egoi bastanea Euskerazetan leku Euskerazetan leku eta Euskerazetan zuek ez Bito meni merda Hori beste zer badok eh? Nik eh, ikusina joan eh, korrikako aziera Atarratzeko plaza An eh, Boz mila perzonaz eh, Josita Eta neri A ber, ostia, etxegizat hau esan lekema Neri pixka txirrian Jostan asunto Hala eh? joan gini ustan, egualdeko Bueno, hostia, nintzuan egon da etxak eh? Baina ere imaginalizuan ikuste joat Ego aldeko, eta bat ziren Unlaun joan gina lan ja. e, Gure kotxe, moto e, Kada autokaravana vai. Eta txerri bitxirri bitxirri bitxirri bitxirri Zerokau txerri bitxirri horrekin Eta han Inbazinomaten ginoa lagazte buru hortan E? Eh? Hanengo zuela baserrit jarregan osiela Haberri joputa honetan egon eusko atendien Eta izan zuela bat. Horidok nerea Gero ustu Boom Eta gero eta agur Gero porreta tarragona Agur yagur Porreta tarragona Gero, tranquila Hor da norrepizka jostan Horre txirria gien jostan Baina bueno, bai gurezte jugat Apoyoak Baina nire apoiatze ganei jugat Ondo betazteratak Baina bueno Baina apoiatxo Bailuzoak Kontu edek momentu baten pasango gela eh, Korrika Erderaz Korrika erderaz e bai dan erderaz Baina korrika esegu ik bai. Eta lemageta esegu Eta lemageta esegu iku iku ¿Qué pasa? Corre que ya viene Ya este que hongo <risa> Sí, sí, sí, sí, sí co. Ya, corrique, Ya, orí la hostia, ¿o qué? Orí pasa, ¿no? Dele duco y casi ya que pasillo Anemos y chuan, orreco, eh, tío, ¿qué pasa, tío? Porque no sé qué Pero para de te, gilipollas No sé qué De repente hace no Eh, argíndarra Joate en nean, Eh <risa> ekiditeko... eta jauazan, bideo grabatzen lan bat entregatzeko. Baina gau, ez itxuan gai, dereduko duko ikasea ez itxuan gai, ez itxuan gai. Gara, tristura baten bartulegek, tristura baten, goieltasun batetik, nik iztia tartzen hortik. Nik iztia tartzen hortik. Nik aspaldi itxua konekta hui aurreken. I, hau gala pazatzen nahidek. Baina hini bai, ambitiziena amorraizu sortu ez zortzezi. Gaina harer ze... Da, nei para egiazidek erderaz egia denin. Nei asentuatik. Ja. Yeah. Erri hontan. Bergaran. I. Hori patatzen aidea eta jendit. Zana neetik e, mordua efektatzen. Deixo, momentu horretan, neuriripar hori malegezik baino. I. <coughs> e, Neu ustezkak para ezazerko ginean pixkat, erderaz e, e, lasai asko, eh, haidintzen jende horren aurrin. Ize ez, erderaz, o gauze esaten hasi. Yeah. Ja en tiad it's adules igual vestigaba temazo vago y vaya aura aura un tipo atec eh y cada tita ah josé miel santien <laughs> no hostia ni se de año hostia osuan balandearon suan ¿Viste ¿Eh? en suana el elenco de diseño tan correcto? ¿Varandear? ¿Varandearán? ¿Josemiel? ¿Varandearán? ¿Josemiel? ¡Hostia garante, puta! ¡Habón de... la puta! Eh, ¡Osona! ¡Josemiel! ¿Varandearán? Vale, va. Esa es que... Eh, ¡Josemiel! Esa es que... ¿Qué le digo a este punto a ti? No hubiera este programa guay tan justo en un momento. ¡Hostia! No, Sin no decir, imposible. ¡Josemiel! ¡Josemiel! ¡Josemiel! ¡Josemiel! ¡Josemiel! ¡Josemiel! ¡Josemiel! Ne dicen este José Miel Ne dicen a Miel A secas Miel Hombre Ne dicen a Miguel Ángel Le va a dé O el ortig Igual José Miel Pensaba Osteo ¿Por qué? Tipo Pichetolat Apere Andriere Pichet Lo chatutat Oye bochorn Se la pensaba O sea Ola Pero no es asco Vale Ni pereis Ni gente Oso Oso Oso Oso Oso Oso Oso Oso Oso Oso estan <coughs> Eta, vale, hori gola pasagoan, eh, bueno, ondo miel, ondo science shock i, va, ba, escoso topeantzako da nez zakore bai. Porque claro, 6000 es 6000, es? Bai, bai, bai, bai. Bueno, horte geldiguan, anekdota da zela. Hori bai. pasaban ondela Illebeteo eta ondela biaste, aste terdio. Me dice, "Aia, cepa, el e, tipo rola Bai. Eh, B. Arakazik eta ni beste punta Ez ez es, eh, Karri berdinetik dak, laste, laste bat Egon gaitu gutxire Ostia Atipu e eh, Josemiel Atzea be Berri ze Josemiel Diarka Daniel hoste ze merdi hau zuzendu Bertzoat Nira He <laughs> Zea horregin <laughs> <laughs> Nesan joan Yeu <laughs> Eta ia Eta entuan zuzendu Pertzuan ni miel Hau ez ez da zuzendu Izu zuzenduan Bienillas. Hecho. Y tipo en Beanzataskos oito peazio ne arpejen Miel y problema o que dice no rein. SRs, vale bajo. Tipo en esta José Miel, sin gauk, ni asamblea ha funcionatxea, barón. Sí, le sin gauk. Te pensan, hostia, fallo es semat, semat eragite zikuen, eh? Eziuk, bintzone, bueno, bai, dolares. Entonces, hostia, interesantísimoan. Igual eh eh susendo berrin, <laughs> ba, okertu. ¿Quéixo? Asuntua? Eh? Claro. E, well, orin, ba, im, eh, el mori, va, Ah, Jose Miel! Es, Jose Miel es Ibargau, es no, Jose Miel Ah, bai, no blau Penta gozian, beres kagana diat claro, claro. Ni Ximun, no? Claro <gülüyor> ¿No <¿Sin? ¿Sin? gülüyor> da? Ximun? Ximun Daquillo, da jun O neizango zuan Bai, azkifian izanekin Ez que Seosek itxen O sea, itxen duzku lapiskat Min duan, min duan, es Kau, claro, neipazau jatak Adidez, cheixan oa juan oporretara Ebro eh, tibera Oporretara juan eta ka tu komo te llamas ez, ba? e, izan zuan behin holako konkurso bat e, dan zanitxeko konkurso bat e, piztina baten nah, eta ba, nirten itzuan eta esan, komo te llamas eta, jo enaitz i e, komo enaitz i komo i, e, komo, i e, antonio esan anotan, antonio antonio eskenean ez e, e, ikuste kenean ezin e, da bela ulertu ba, izena datuta aukera badok Ai. izena datuta jazta aukera badok aukera badok aukera badok Beste batina ina juan, bat ondo entzuten eta e, e, hori, es, jakina dok, hori, e, bergan baxauk e, bertso, bertso lari bate osan izena daukana osan eta nik enak bere osan altuna besarka, besarka bat amendik besarka bat osan hori ok, e, nik petatzen joan nik enak bere izena zein zuen baina ezaten joan, e, izela hoge izena eta hau osan, eta nik izan joan, josan nik Entzuten ahuan josean Ordan bertotan gemitzen da un euro ezaten ahuan joxan. josean Josean gora Eta josan bera Jotakin Azkenan nire launa idatzi behar izan josten eh, O-xan eh, o de o O-xan-a-n Baina Eta pasatzen bez o xan i xan a a a a a a a Bai barka uai, amen fagli un al deitze lleva escotan. Bai, bai, bai, bai. Nagero se se me anile Es. Añara igual. Un eh Nacho que lengo castellana I bai, i Ostia. Ostia. Bai. Eh Lana lasunto dileno en chao i di san de ni eri estia de san. I karagarrea, oke. Okay. Bai, i bai, casteguetan, lengo castellana. Eta i Bai, eta jetxo batenaek zuzendu, eh? Atxie eta hola gausak. E, e, eta ze pasatzea? Ba, eskola, nire da zaiatola ez teileik izten, batzuk. Nogel, interesantizikoan, gezkizu zendu, nate, askoz gezkizu zendu. Ostia. Gugel, sartu, jata, ikse sartu makile amen, bani amen. Hon, <laughs> itzau doge, bi makilein. Arnola tatzuzko gen. Eta egol, hola, <laughs> egol menzortzen egaitu pedagogia berri bat, eh? Falloaren pedagogia, eh? Kuidao, eh? Eta falloak egin zaitxendok, nabar mendu. Faldo Navarro Menduta, orduan ja bi makilekin sei ikuste jokea. Utxea man tipo mm hori, -hmm. aurre una igual esa nanosoa, i neizena Shimundeck. Claro. O ueles, claro, ja izan izan aurre goadan. Hoxe miel, bi estaba i neizena Jose de Sanbestie. Bestie, esta fal fal fal falta falta. Bel ja, se emoción igual, está ya. I joder, 2 minutos oskeo. Bai, vale. ¿Aú recuerdas tin Kiston Cadinian? Aú recuerdas tin porabana Sanginian eh Arrika da esta hola. Eta galduin dala hori... Euskal Herri xean. Euskal Herri o sea, Daena kartela eta ginean... Kartela eta ginean... Fugtrakero jendie otzein daien lotu ginean. Tatua hori lotu ginean. festivala bat antolau ginean. Lotu nuen. Lotu da hitu eta... Fugtrakera, futtrakera. Tatua hori futtraketa lotu. <laughs> Txian sokakin. Brideain. <laughs> Oin, tatuau. Eta, bueno. eta dana lotuta, ja? Dana lotuta... Gero, eta ya, se... Gero, se bueno... E, sumarrako, desopago, se eh, ha optat? E, se ha fabrika abandonaue... E, bueno, nola gauzuzak <risa> e, eta egitean... Gauzuzak giltzea krezka. Marcial Uzin... Eta... Hordizin egi ala, zantziuek. Se zatendok? Hordizin egi ala, arrikada, txapelketa. Hordizin? Hordizin. Hordizin gazta txapelketa ditendok, eh? Gazta txapelketa. Bai. Ba, ez baten. Beste herri batean. Beste zer hortan zuan. Nun eh biliawonanela swan bueno inguru hortan hite harrega chapelkeda nun baiten ipuzkoan eh? claro hemen fantasio argita arbi maider per beas oh, no, claro, eta i ni hemendik kriston lotzi sentudia dela esatini neian ikuste hautat eh, lo zult onawela <laughs> oi cagadi ei osbadak jakitze zeindan txaiat Pst. eh Sting. ets e tes maxe mm -hmm. no grupo hori hori Hori vale. Ori es jakiti. Eh? Ori balora, ori nik asko lokona joan. Bai, positivo bueno, negativo bueno. Bueno, manera usted ori, bah. baño. <coughs> baño. Or dizin. beste herri baten. Bai. Ja etzen borai, ya minuto, ya, ya chok. baten mate zuen, eh sueda noi. Por parte su zuen harrika gazetxapeketa dela noi. Harri okay. ditu dilu gaina Harri lariak, lariak. joaten baiz Harri karriak butakozke Bai, baina benze zite bai. Eta burun ez eman Mesemes. Alba zua Oliok. Ez Baina eh, eh, buen osozen lekeiagoan Retransmisi zoat Irratitxe manara Eta pixkat Futrakak Jak lotuta euskun Futrakak Eta Eta <laughs> horiak eda hori no? manara Homen <laughs> zuzka Homen koartuz zuzka <laughs> Enchuten a Juan, eh, esa tía Ay, ay, ay, ay Bueno, esto es mi suena, eh, ya está A mí me arroa Ordo Nori Iba, Juan, Y va, Juan En la que está, ni cartelas abatudese hoya Eh, matematerichu al mismo Miñe Martu al mismo cartel o rey eh, Físico aquí, o sea, no la A ver, es que Gauré gau un oso se hallao que esa tía El elengo de ch Che Isas, eh, porque es que ya Ya, a ver, a ver Eh, bueno, i-programai azkenaz tenzun Ez, tia tenzun Tia tenzun Tia tenzun Tia tenzun Bueno, bezarka da bat eh, Tema asko eliusizkuk hor eh, kinkeroan Bai, gente asko Ni gentia imitatzeko guajauka miel Gure programa Gentia Gente interesantia Topa biagoa gente interesantia Gau sí. guajaukat Go, gentiakin kompartitzeko Gaua jaukat gentiakin kompartitzeko Gendiek Bai Ondo, a ber Hau programa asamblea xoedek Irek iadok año, medire eh, eh niizate maiat. Claro, claro. Madurnés, okay. es. Orijo. Oh, yeah. Ni na, ni ansemblia funtzionantzia, legozko ta mesalaño. <coughs> no, mirando autoridad e markatzei. Autoridad, vale. autoritarismo e markatzen di ondo. Eh, ordena, el momentuz. Ordun bai, bai. Aukerio. Vale, sta <coughs> siendo juguen, ire hosek. Esate neo, claro. Es? Es, es, es na na esa tia. Eses. Vale, sei san. Ese, ese. Es. Vale, horche la tenido. bat, entzulea. Eta orainen, metigo musiki Jarri Berrin. Eh, mesarka bai, nela familia zuei. Hemen Plaster bat izan da la, izan bat izan da la ona etortzia mier, esker ga esko. Maidertxo besarka hondibat. Bai, zure falta bai, batipat maider. Ikara garraxekin. Bai. Eta hoe, ondoloin Ondovili urrengo arte <hazen> tipo pensar estaría en pantacalerda con traje del caso rosay es que te Ete hilik, baina negi jau lertzeko entzun gauza bapakarrik Herri jarro hau eortzeko ez da sortuko inda